کلیم حامیدہ کسولی ها کمشارع شرع ماتن چه اداس رب کا پیل بھی کلماتی قیبات مین محامیدہ چه اغا کلماتی قیبات سشن دی چه محامید دی لی اصولی ها چی اصولی دی محامیدو دی بارا من مشارع شرع دی گدرونو دی شریعت نا ما ان تشایدی اوبودی یعنی دی محامیدو بی اون آ دی شریعت مپہارا گدرونو اوبونا چکی گی بانکا ودش نقص دا کتاب کې یو مختصار غوندي نو تاسو ځان یې برابرونی او تلبیح کې د دې ټول له بغل قوله مم محاملا قوله مم محام حال منل کلم بیان اندر دا حاملہ دي کلمہ او بیان دا شادي پارا کلمہ چې کلمات دي يا په ذاتي حال کې چې دي چاندي قال النبی علیه الصلاۃ والسلام لک منظور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې احمدہ محمد سشعري هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إذا قال هالعبد جكلا يبن رداؤي نبياء فرشتي عرج, عرج بها الملك إلى السماء خجولك فديسر فرشت أسمانك فحيا بها وجه الرحمات الحتاي ذات كي الله تعالى تصديق بيش مجي تعبير من فطاسرفصا فحي بها وجه الرحمن يعني ذات الرحمن ذات كي الله تعالى تصديق فاذا لم يكن له عمل صالح ديو طوري فاذا لم يكن له عمل صالح كثرت دي دي بندا نور اعمال صالحان نو لم يقبل فیداد بنا قبولیت نشی قبولیت کی لئے رئی والعمل الصالح یا البرو او سو یو سوال جواب وان کدو لیدی ایغیل اقدر تشکی وزاحت که والغاری وانما صلح الجمع المنكر بيانا للمعرف المستقر محاميد لاقوا جمع منكر ده تشاهد جمع منكر نضى صلاحيه في جندري جدا معرفه او مستقر بلام دي لك يا انا كمان بعرفها مارش الدين ابو حسين في الشخص صلح الجمع المنكر اسم محامد دا خجما منكر نذاب بيان سمج جور شجادي بارا الكلم الطيب دي بارا الكلم دي بارا شفاء شيدا مقصدا تجي معرفه او مستغرق باللام تمام خلاص نو اغری فر دایره جونې توجی کوي چې دا کیدلې شي و انما صلح الجمع النکر بیانا للمعرف او صلاحیت لري جمع نکرہ دی بي چې بیان در شي هغه معرفه مستغره لپاره لما یجیء زک شورس تبریتی من ان النکرات تعم بالوصف دا چې نکرہ داکو وصف صراب بده کچھ رئیسی رموم رئیسی نو اغا محامید لی اصولها من مشارع الشرع بده وصف صراب بده محامیدو کې نور چرا گئے اسینا کی ردہ بده کچھ را گئے نو کیعالتا اغا استغراف کو مفیدہ کرے واق اغا فیدہ دالتا اغا وصف شکرا مکر لما سیجیئو من انن نکرتا تعمو بالوصف لکا مثال اوئے امرأتن امرأتنا گفیت بل ولئن التنکیر هُنا للتکثیر بل دلتا دا تنکیر چیزا محامت کے دا تنکیر دا چاہ دے پاردا تکثیر بھی پاردا بلکہ دا تنکیر چاہ دے پاردا تکثیر بھی او تکثیر لا بمناسب دكاته لا بمناسب دكاته والمحامد جمع محمدت اس محامد تشتر تكيه تشريد تكيه محامد لاتشاج مده محمدت. محمدت والمحامد جمع محمدت بمعنى الحمد محامد زاد محمدت جمد ومعنی دیشا سرا حمد سرا ومعنی دیشا سرا حمد سرا وَالْمَحَامِدُ جَمْعُ مَحْمَدَتٍ بِمَعْنَ الْحَمْدِ حَمَدْتَا تَوْتَئِ وَهُو مُقَابَلَةُ الْجَمِيلِ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ غَيْرِهَا بِالسَّنَاءِ وَالتَّعْزِيمِ بِاللِّسَانِ مترادیت و نشیلاً بیغ وضاحت اکار وشکر و مقابلت النعمت بی اظہار تعظیم حولاً او عمالاً او اعتقاداً فلاختصاص الحمد باللسان کان بیان الكلم بها انصص اس حمد هم چاہترخاتی لسان سرا او كلمات هم بچاہ ادا کیگی فلسان مد کلمات و محامیدو سرا دیچی مناسبت موجود در دیل انصب بیان دیل کلمات بیان بکات در اوکی محامیدو سرا فالاقتصاص الحمدی باللسانی کان بیانو انصب ان دیل بلت کئی کریونی مشارعی شرعی نو مشارعی مانا سکی گی دا دیچا جمادہ شرعی شمانا تی گی او دیت مقصد چه دیتا دی دي شریعت و درونونا او گور کولیشی دیت مقصد وَالْمَشَارِعُ جَمْعُ مَشْرَعَةِ الْمَائِ مشارع تا جمع دیتا شادا مشراع دل ما مشراع دل ما چا دوتای وَهِيَ مَوْرِدُ الشَّارِبَ اگا ورود دیش پرکوتا دوتای اگا دودر برد نهرنا یادی جو دریابنا ہر چیستا سڑے انگو نشیرہ کستا لے ہر چیستا سڑے انگو نشیرہ کستا لے لطاقہ زینہ برابر نہیں اگر پل گذر لگی نوازا سلاب غنی ور جوڑے انگو اگر اوبر خیستل چوی آساری ندی گذر تا مقصد آنچے ہوتا ہی مشعات الماوی مشعات الما جمعی چرا دونی مشارع جمعی والمشارع جمع مشرعه الماء وهي مورد الشاربه شرعها تلقاي والشرع والشريعه ما شرع الله لعباده من الدين اي اظهر وبينا لعباده كما تبيين شريعه وميلت قطتنا وحاكمه حاصل دي شریعت څنګه نه تاهه الطريقه ماہوده حد صادته والسلام هغه طریقہ ماہوده صادحه جانا جدي عليه الصلاه, جبی الصلاة اوس به راदमी او طریق متن کې کوم بلاغت مستیږي کوم استعارات تشبيهات وغيرها دي وهذه بيان فولتا ستشكين جعلها على طريقة الاشتعارة المقنية بمنزلة روضات وجنات اُسْدَى دَا سَرَائِن مُسَلِّف غلظولی دی پترکی دی استعاری مقنیه سرا اُسْدَى سِکرِ دی چه دا محامیت چی دی تاپ ومرتبی دی چاکی دی روزاتو او جنناتو کی دیچے باغنئی باغچیوی نوی بے پارا آب اغیر دنگو ندگا سستریجی نا نا نا ایسا کی ببیا او اوبو مقصدار چی انتظام بائی کو که جعلها على طریقت الاستعارت المقنی بمنزلت روطات و جنات فأثبت لها مشارع ده ده ده پر مشارع سابق گدرونه بوشه چه ده تا بیا وارگی جوک متعدشون اغت تگی قرآن عام تگی نا ده رحمت الهی تگی ده شریعت دسون کی اغا سجید ایلا زلال الرحمتی و الرزوان شی اغا قبو عبود رحمتی الہی او رضای الہی و بیہازت سری اثبتا لقبول العبادت الذي هو محب الطاف الرحمان و انوار الغفران او پدغیسری که سر یعنی استعارتاً ثابت اکرائیں لپارل قبولیت دی عبادت اغا شی اغا زیدِ الوطی دلو دے اغمیر بانیگانو دے او مطلع دے انواراتو دے غفرانوی چا شای ثابت که قبولیت تی پارا ریح سبا زکیتاش تبیلیو چی دا, دا اولا قبول دا تمانے دی چاہ سر دا ریح سبا سبا نو اغم مقبولیت تی پارا ریح سبا چکا ثابت که او بار یو شای دے دی لکر مقبولیت سرادعی و عمل مقبولیت س او طول نظام شي شي خوندور شي تک قشان سبا ترهم بدرونو او نماز افسانو چې شي برکارځي په هغه هغه حاجږي چې لېږي 나타ن سما کا سګورو څنګه لا شي هغه په هغه حاجږي ريحه سبا بها حروف الابدان ونماء الافسان فان القبول الاول قبول اول من و جلاب مانے جا سو دریح سبا او دریح سبا دے کم زینر الو دی و محبوها المستوی مطلع الشانس محب بھی مستوی دے مطلع شانس دے طرفنا المر دقی دی تا اکثر عام حالات که بکوشوی ہوا تتہر وقتی وگخ وگا ہوا پتولو الاغو کی جوی آدل مر خطنا تبلے طرف دی لسينا راضي كي بلئة رفتا نور جانتون وحواتون نئي لسينا ريشي صبا وعيباد نسينا روائي وعيباد نسينا فإن القبول الأول ريط الصبا ومحبه المستوي مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار مطلع الشمس نارعوذي فبكم وصمك رعوذي فكم وصمك شباء أو رز ناچوی برابر این ناکم موسمی او رای بی لازم این باهای چوی ایو او, او شپا تقریبان تقریبان سوی سا لسنی می یو لس یو او دولس بل دولس نی می لادیار لس کلا دن کل دولس دولس کلا او دولس نی می داد چی فرکی ترا کری او خلاف ثابت تچال را اولی لرا اولی کی حورز نئی معصوم پا کیسا چکی گی بالیختیش کسا حرسی او ما شام کی گی جرد اگر لچکی او بیاقو زمی کی اشقا طالبان او متعلوکو کی مارش او پده نظم اعواری چا پده پاک نظم اعواری چا چکیم دیگی او خیل مطالبو کی چکنو وقعش خیل مطالبو کی خیل مطالبو کی نو دا کتا سوچی موسم بہار کی دا خوش هوا چکی گی چلی او د دې مقابل څوکې د دې مقابل به دبور او دبور دبور هغه هوا ته او کیا کیږي زه هوایي څنګه هوایي شاهده مغربنا مشرق طرف ته چی رند کته څه کوچ کړي چې دا دندوی موږ ته دوند وايو ان ان دي چې او ځایي ان دي هغه کته شې وطن ان دا اکثر کته څه کوچ کېدني مخې نه اکثر رند تاسو سوچ کو چې اکثر دې طرفنا چی وَيُقَابِلُهَا الدَّبُورِ وَالْعَرَبُ تَضْعُمُ أَنَّ الدَّبُورَ تُضْعِدُ الصَّحَابَ عرب دا زعم کی چه دا دبور چه دا دبور دا تُضْعِدُ الصَّحَابَ في أو دا دا فِي الْحَوَا دا اغوریس چکی آزان کارا او په هوا کې ځان کارا چکی چلی دی وجنہ دا گردہ که هوا غنی کسولی سی دا که خدمی نو بس وقصې بیا اوور شي ثم تسو ف ا على چېه اودي برشيکشش پ عن هواوررن ل چې وسق بل استبا بیا چې د اوورديغ سره ت برت خوي شي د تاغ نارمهې هوا بیادي مشریک نه چېشي فرآ بچالدي اوورقط على بعض او اوز توفې بعض بعضبانې کي او بر بارته ریوليونه جلشي حل تراش ګوار باران ورنچ کېږي کله تاسو په هغه باران نو په هوا غانو چې داسې خپل شي چې دنګنګ پرې غرونو باندې پرې پات ورسوا چې داس ماشینه کمنه هدا کډول مات شي کنه زه تدې په مخالفت دې شکرو تر اوسه چې دا شي دا په اوري لا که نو چې دا به نړۍ نه خلق کړو ترایو چې مري مشربې مري چې لا ترى عدد فهو ليش فهو لي خبر ماني جاري عدد هي فلي جاري مش عيش او بلد يا طالبان فبقوا ايكا شكروا ويا وضيف الفيدي ايكي جار بعضه على بعض حتى يسيركي صفا واحدا ثم ينزل مطر ينوذي الاشجار بيا هل ترى باران ذرب وهذه سر مقصد دارك بطل درق ونسي والقبول الثالي وهذا الثوم قبول دار ده مسادر و شازون لها و شازون لم يسمع له ثالي او دوئي جديد فارغم ممچه فارغم دلئ لها فارغتاستا بيادا آغش مارلی چناقر دي فارستا دي الفاظ ستا دي چا وزودا وقودا مقصد دارك دي فارغم وزنبان دي مسادر چکے گی استعمالی گی وقود ودود نا چکے گی استعمالی گی وزن مالی مسادر چکے گی فعول پو وزن کام ونما نما چمانا چی گی الزیادة والارتفاق اغاق زیادت او ارتفاع تو تے اصل که نمود دیتا ہی تاسو قبل زفا بی لیدہ چه پا افتار سلاسو طول عرب عمق کے اگا کم جسم مناسب او طبعی طریقے سر کوم بڑوتری کی دیتا چوتا ہی نمود چه پا افتار سلاسو کے اگا جسم طبعی طریقے سر کوم بڑوتری کی دیتا چوتا ہی نمود دیتا چوتا ہی نمود بیدہ کلا وعی وع بی استعمالی گی کلا یعی استعمالی گی دہ یاد نمایینی نمای دا یا نمایین نموان دا یعنی دا وعی او یعی دوارا چکے گی استعمالی گی وحقیقت النمو حقیقت کے نمو چاہتو دائی دی از دیادہ فی اکتار جسمی علا تناسو بالطبیعی ہے طبیعی ترہ یودانی کیوں لاس یا سرخ فا ڈڑا شوا اوپر سے دلہ نمو نوائی دیتا نمو نوائی ثم في وصل محامده بیاد تو توصیف تی محامدو کرائی دا وما زکارتا را دیکت کلمیش دا الی قوله تعالی دیکھو اللہ تعالیٰ تفقی اشارہ را غلی دا ضرب اللہ مطلن کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها صادت وفردها اس سما دیتا کی اشارہ چو گرد اولا چه لی اصولها من مشارع الشرع ما اون و لفروعها من قبول القبول نما اون نبیه اشارا را فإن المحامد لما کانت هي الكلم طيب محامد ده خو نمون سمراد برا اغا کلمیت فیبیم و مرادت ری والکلمة طيبا او کلمت طیبه چاغونه لری شجری طیبهونه لری بهر حال فل احمد شجر نم دا بوټي غوندي شو ما حمید بوټو غوندي شو لها اصل دیو اصل لری لك بوټه دی خلری چاغونه لری نو تارن کې دا احمدا دا چښیلری دا یو بوټي غوندي شو دا اصل حمل لری چاغ چښیلت ایمان لا او دې افکار ديار شي ځکه چې افکار ایمان نه نو کټول ورځه الحمدلله سبحان الله لا اله الا الله واي نو مقصد دا چې اسه په دې باندې مراد نه او تاسو نه بيخي نشته دا چې بوته دې چې بيخي نشته جن لنل اول لها و فرع بل دې لپاره فرع ده چا چې اعمال او جديد قاعات دي ولي بوته دې کټه مضبوط به هم غواړي پسې کامیابي او به سره سره شانګي هم غواړي هکبیر په دې شعرونه کټ کړای نو اصل مقصد ولاري نو بیا هم هغه پاند نه کوي نو محمده ثلاثه ګټه چې دا به غواړي چا غېتیکاديات کې او دا چغواړي مقصد شاهونه غواړي چا نور اعمال صالحه کوي فالحمدت شجر له اصل هو الايمان والاعتقادات وفرع هو الاعمال والاعقات وتحقيق ذلك تحقيق خبر دادا ان الحمد وان كان في اللغه فعل اللسان خاصا الا ان حمد الله تعالى علاما صرح به الامام الرازي رحمه الله في تفسيره لَيْسَ قَوْلُ الْقَائِلِ حَمْدُ إِفْرِيقَهُ وَالَّذِي قَائِلُ فَنَوَيْتُ فَرَوِيتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ نَ لَكِنْ ذَلِكَ حَمْدُ أَغْرِ ما دې الله نعمتو شکر ادا کړم نه نه دي الله تعالی نعمتو شکر څرګندو چې په خني وایي چې الحمدلله یعنی دا چې افعال بقاې يا صرف الْعَبْد جَمِيعَ مَا چې بندا دول اجازه طول مقصد شینا هیڅ لپاره استعمال کی چې الله تعالی کوم شي لپاره شری फायदा کړي دي نو د سترګو شکر چې شیدا د کو حمد تشیدا چې سترګي صحیح ځای کې چې کی استعمال کړي وو غونو دا چې اعصاب صحیح او عضلو استعمال کے خو دا چې په صحیح کے دماغ دا چې په صحیح نو دا به چې شېوی شکر دي ها دا مقصد دار چې په ملت کې بس شاکرین شو چې طالبان دی ولې نظر هغه مطالعه او قران حدیث پا بولی. درس ماندی او حديث ته پکی بوري وونه اټول راځي په درس باندې او په لاوات په ځګه باندې شرګې پیلا باندې دماغ دل او دماغ هغه ټول په کتاب سره مطالعه سره دې سره چې منسلق او قدمونه لا کړه د ځا او ځا جمعه قضا او یا ضروری هغه صحت لپاره ورزیش له وو چې سم وګرو نوक्षातین په حقیقت کې څه نه بس طالب مان قبل المشط بس وين ذاك ابو كشكول وش صار وش خبر انا <تصفيق> <تصفيق> الا ان او فذا تجينا او كنار شي كثر بقالت تشي ويني زت كانك تشكي تقول وتي وي موه ولا مو مش الفار عندي جاهز بنتي نذاك يجب قبل لیس قول القائل ان امام راوی چ حمد دې ته نه وایي کول دې قال بل ما يشعر بتعظيمه وينبئ عن تمجيده بلکه هر هغه شایعه چې الله تعالی تعظیم او دی الله تعالی تمجید والی ان باور من اعتقاد اېثاث دي بصفاتین کمال اعتقاد بداثات چې الله تعالی متصف کا صفات کې کمال سره او بیا ترجمه که کچا سرا عن ذالک بالمقال او ذال دی والا اتیان بما يذلو علیه من اعمال والا اعتقاد دا علیه من الامال صحیح شوا؟ غزه اعمال با کئی شوا نو اعتقاد دا اغجر لسنی لو لا ہو کچه سا اعتقاد دیو سا برابر نی لکان الحمدو شجرت خبیثت نکتثت من فوق الارض ما لها من قرار والعمل فرع عمل فرعي فرعی ولی لما كان للحمد نماؤن یا بحمد زفارا غبرو تری نی الى اللہ تعالی او حمد زفارا قبولیت نی الى اللہ تعالی والعمل فرع لولاه لما كان لله الحمد نماء الى الله قال وقبول عنده بہرحال قدام حمید دا پمن دلیری چادی محمدہ بما اوتكم دا اماس بمنزلہ دوحت کچی امانی نی نو بیا بذا محمدہ پمرتبی ری چاتی سی چه لا غسن لها ولا لا غسن لها چه اغبا شاقون هنه مونکا دیتا دیر زوار بیق لری خوچ شاقون هنه نیدی ای همخن او دابد ایل شجلی پا حکم کسی بیا لا ثمرت علیها چه اغبان دی میوا ایز دیل عمل کول وسیلت ال نیر الجنات و رفعی ذکر دا, دا عمل داو سی لگن حاصل اولو دی جنتونو او رفع دی چاہتا قال الله تبارک و تعالی اللہ تعالی والعمل صالحو یا وفي الحديث الحدیث بحبیث کی راض رومی فا لم یکن له عمل صالح شا اغذی دم حامید فرشتی بار اوخده قذنور اعمال <سؤال> صالحنو نو نما در تمیل نو اغا فرشتو تو کو یي واپس کو الت تحیت بي قبولیت کې رهنيسي تحیت بي قبولیت لم يقبل فعشار المسند من مسند دې ته اشاره وکړه الى ان المحامد کې دي شجری دي محامد دي فارا اصلا ثابتا اصل شابتا حملي هو الاعتقاد الراسخ ال اسلام المقتنى على علم التوحيد والصفات في اغلب قتاب بچاوان لا علم التوحيد والصفات بانلا چتا تو علم كلام متوالي به شنکايت قيوال وفرعان ناميان او بل دي فرع على فرد الله مقبولا عنده وهو العمل الصالح الموافق للشريعه المطهره المفتنى على علم الشرائع والاحكام في البنيات يا بچا باندې علم الشرعي او احكام واشار الى الاختصاص والدوام بقوله او اختصاص او دوام ته كثير اشاره وکړه چې ګوردا په الفاظه وکړه چې اليه يصعد القلم الطيب اليه يثبت دين الزر والزر في مخقه لاتنك يسعد الكلم الطيب إليه ذكرت ناسي وذلك مخيطه المفيد للإختصار أو بل هورا يسعده لا مزرير أو لا كذا انباور كي بمعنين كان استمرارنا أو بتجدد بها بغضارا ما تنتوايه على أن أصول الشرية الغر على أن جعل أصول الشرية الغراء على أصول شريعه مع هذا كل مباني إن شاء الله متى الموايب